Pán s vámi, svá svaté Vangeli podle Matouše. Ježíš řekl svým učetníkům: Kdo chce jít za mnou, zapřísám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mě. Neboť kdo by chtěl svůj život zachránit, ztratí ho kdo však svoj život pro mě ztratí, Neboť, co prospěje člověku, když získá celý svět, ale ztratí svou duši? Nebo jakou dá člověk náhradu za svou duši? Syn člověka přijde ve slávě svého Otce se svými andělí a tehdy odplatí každému pod jeho jednání. Slyšeli jsme slovo Boží. V listě a poštá Petra čteme, když mu spílali, on jim to zpívání neodplácel, když trpěl, nevyhrožoval, ale ponechal vše tomu, který soudí spravedlivě. Víme, že svatý Václav nebyl slabý muž. Když se na něj osobný den ráno v pondělí 28. ubrány kostelíka kásatel Kozmia Damiana, jeho bratr vrhl, Václav ho přemohl, odrazil ho. Ale jak víme, bolesal měl u sebe i své pomocníky, kteří pak Václava ubili. Václav tedy nebyl člověkem, kterého by pouhý v závan větru ohrozil. Byl mužem na svém místě, proniknutý duchem víry. Svého brata napomínal, proč proti němu svým hněvem vystupuje. Co jsem ti udělal, že jdeš proti mně? Přece konám dobro. To je známko blízkosti s Kristem. Kristus mu ukazoval světlo. Cestu. To tom spočívá záchrana duše, o které mluví dnešní evangelium. Ježíš říká, co prospěje člověku, když získá celý svět, ale ztratí svou duši, nebo jako dá člověk náhradu za svou duši. Syn člověka přijde ve slávě svého otce se svými andělí a tehdy odplatí každému, podle jeho větnání. My víme, že duše je nesmrtelná, Nedá se zničit, zůstava a je důležité ji chránit. Boleslav, který zautočil na svatého Václava, po tomto čině uznal svou vínu. Víme, jak sám litoval svého činu a nechal Václavo tělo přenést do Prahy. Změnil se, přiznal si vínu a litoval. Jaký důležitý je to krok Zachrání duši, lítnosti obrácením. V listěch Říjmanů se píše, víme, že všecko napomáhá k dobrému těm, kdo miluje Boha, kdo jsou povoláni podle jeho rozhodnutí. Milujeme Boha. Když milujeme Boha, všecko nám služí k dobrému. I to zlo, ten kříž, Připomeňme si, když na samotném Ježíšovi žádali znamení, aby prokázal své mesiářství, Ježíš ukázal na Jonášho znamení. Jako Jonáš byl třitný v bříče ryby, tak musí být třitný dní vnitru syn člověka, aby se pak ujal své vlády. To znamení, A Václav je pro nás znamením i dnes proto pamatujme na tyto slova. Schze kčíš ke slávie. Buďme znamením v tomto světě. Ukážme cestu. Amen.